Tämä on studiovieraita studiossa suoraan tuolta jäältä, no ei nyt välttämättä suoraan jäältä, mutta toimitsija ja tuomarinakin Lätkämatseessa toimiva Jenna Puhakka, hyvää päivää. Hyvää päivää. Millos nousit luistimille ekan kerran? Jaa, olisinko ollut kuuen vanha ehkä. Kävin ulkojäällä pitkään. Itse ensimmäisen kerran joukkueessa on vasta 13-vuotiaana, että... Sitä ennen ulkojäällä on kyllä paljon tullut käytyä. Kyllä sitä on ulkoja kun voi kun niitä vielä olisi. Niin, kyllä nyt on <tos> aika harvakselta. Talvet on vähän heikkoja sen suhteen. Niinpä, toivotaan, että tämä talvi olisi vähän parempi ulkojääden suhteen, koska mikä ei ole hienompaa kuin luistella hienoskelissä ulkoja. ulkojäällä. Nimenomaan. Pelasitko lätkää sitten? Joo, kuusi vuotta pelasin tuossa juniori tyttöjoukkueessa. Okei, mikäs katkasi harrastuksen? Tota, niinkin erikoinen kuin tuomarin ura. Et siinä samaan aikaan kun pelasin, niin aloittelin tuomaroimaan ja sit pari vuotta tein sitä yhtä aikaa ja sit jotenkin tuo tuomarointi vei mennessään ja lopetin kiekonpeluun. Sen takia. Okei, pelätty ammatti. Seepra, raitapaita, tuomari, Jenna Puhakka. Se, miksi Jenna on muuten pyydetty tänne studioon, me puhutaan yleensäkin jäiekko-toimitsijoista, jäiekko-tuomareista. Mikkeli jäiekko-tuomarit, RYhän on toiminut jo hyvän tovin vissi useampia vuosia. Joo, kyllä, 1989 on perustettu ja siitä asti toimitsija-tuomari-hommia ollaan tehty tällä alueella, että Mikkeli Kangasniemi, pieksämäki Ja sulla on varmaan joka toinen päivä pelejä. No, viikonloppu painotteisesti, silloin on kyllä molempina päivinä sitten toimitsia hommia saa arkisinkin ja on myös arkisii, että kyllä mm. niitä aika useena iltana on viikossa. Voiko tästä Jenna lukea sen, että ihan millä tasolla vaan niin tarvitaan aina ja tuomareita? Kyllä, että meillä on tuolla SM-liigassa, joku peleissä ja sitten nuorten liigassa, itse B-junioritkin ottaa meiltä vielä toimitsijoita, että sitä on todella laajasti ja tuomarihommia myöskin ihan Pienimmistä junioreista ihan aikuisten peleihin. Onko kaikki toimitsijat ja tuomarit, mitkä toimii Mikkelin jääkiekko-tuomarit ryissä, niin onkohan ne kaikki ollut entisiä pelaajia tai luistelijoita? Ei varmasti ole, että on sekä vanhoja pelaajia että sitten muuten lajista kiinnostuneita ja on sitten saattanut tulla ihan lajin ulkopuoleltakin meille toimitsijaksi tai tuomariksi. Se on kyllä melko hieno ammatti mun mielestä toi tuomari. Monia heidän kanssaan juteluja että tota, kyllä siinä aika kylmäpaine saa välillä olla. Joo, kyllä. Kyllä siellä kentällä kaiken näköistä tapahtuu, että ei pidä pienistä hätkähtää siellä. Huudetaanko päin naamause. No totta kai, tunteet on pelissä pinnalla, niin kyllä sieltä välillä tulee tekstiä, mutta aika vähän semmoista, todella törkeitä on tullut koskaan. Että... No, mutta siinä pitää kuitenkin pitää se oma itse ja myös se niin kuin viileys. Joo, kyllä. Ei siihen mukaan kannata lähteä, että silloin ei pitkälle mennä, jos tuo Markkin siihen huuteluun mukaan lähtee, niin... Jenna, kuinka helppoa on päästä toimitsijaksi ja tuomariksi? Se on todella helppoa, että peruskurssi itse toimitsijoille on tuossa perjantaina 60. sinne vaan ilmoittautuminen ja sitten kurssille niin pääsee jo peleihin mukaan. Okei, minkä hintaan tämä kurssi on? Se ei maksa mitään, että se on ihan ilmanen. Mitäs vaatimuksia sitten on tänne kurssille tulijalle? No oikeastaan vaan, että olisi jonkinlainen mielenkiinto siihen toimitsijahommaa hommaa kohtaan. Siellä on hommia, osaa tehdä tietokoneella, tilastoja, ja osaa semmoisia, että jäähyaitoja lukuavaajaa, kellonkäyttäjää, että hommia löytyy varmasti jokaiselle. Okei, siis eikö mitään ikärajaa? No itse asiassa liigapeleihin on toi 18 vuoden ikäraja, mutta sitten Noihin A-nuorten peleihin pääsee 15-vuotiaasta eteenpäin. Sanotaan, että se on ja 15. Joo, kyllä. Mikkelin jääkiekko Tuomari ry löytyy toki haula netistä. Pitääkö näille kursseille ennakkoilmoittautua? Tota, sähköpostilla ilmoittautuminen tolle meidän toimitsijan vastaavalle loposen ansille eli anssi.loponen.mjt.fi. Saadaan vähän tietoa, että ketä on tulossa. anssi.loponen.miukumauku.mjt.fi. Kyllä. Okei, okay, hyvä. Siinä oli. Siis anssi.loponen No sitten jos on intohimoa tähän hommaa, jääkiekkoon ja tuomarointiin, niin toki kuten tästä on rivien välistä luettu, niin siinä oikeasti voi päästä jopa liikatasolle. Kyllä, etenemismahdollisuudet on hyvät. Että tuomarilla varsinkin kun aloitat sieltä jostain, niin hyvin nopeastikin voit päästä eteenpäin ja aina noihin kansainvälisiin peleihin asti. Et varmasti jos olet oikeasti kiinnostunut siitä, niin on sitten... Hyvät mahdollisuudet edetä täällä kotimaan tasolla ihan tuonne liikaan ja sitten tosiaan kansainvälisesti niihin IIHFn turnauksiin. Katos vaan, onkohan muuten Mikkelin jääkiekotuomarista kukaan päässyt sinne asti? No allekirjoittanut kävi tuossa viime keväällä Puolassa naisten divarikisoissa, että se oli kyllä todella mukava kokemus. No sitten kysytään se tietysti, että korvataanko näistä mitään? Saako niistä mitään korvauksia vai ollaanko siellä vaan ilon kautta? <tos> kyllä niistä pienen rahallisen korvauksenkin saa, että ei tietenkään iha. ihan koko päivä hommaa, mutta semmonen pieni mukava korvaus siihen päälle. Kyllä, kyllä. Niinpä niin, että ei siellä ilmaisiksi tarvitse toimitsijana olla tai tuomaroida pelejä. Ei tarvitse olla ilmaisiksi. Okei, mutta tässä voisi ajatella sen, että tota, kun tulee mukaan vaikka 15-16-vuotiaanakin, niin varmasti ensin on näitä ja vartia eli jäähyluukun vartiaa, ja sitten antaa kiekkoa tuomarille, kun ne tarvitsee kiekon, tai ottaa vastaan hajoneita mailoja tai muuta. Ja sitten siitä edetään vaikka kelloon ja sitten tietokoneisiin, ja sitten jopa pääsee sinne tuomaroimaankin. Olisiko tämmönen ehkä se reitti? Kyllä, tai voi tehdä itse molempia samaan aikaan, että meillä on paljon tuomareita sekä toimitusjoita, jotka tekevät molempia hommia. Että hmm. Ihan mistä itse kiinnostunut, että paljon tarvitaan niin sanotusti yläkertaan tietokoneiden kanssa, tarvitaan just nuorta porukkaa lisää. Eikö siellä kaikki jäähyt torjunnat, kaikki pitää kirjata? Kyllä, kaikki näkyy, mitä vaikka liikan sivuille tulee tilastoja, niin sieltä tuomarikerhojen tekemiä on. Niin, eli siellä on jokaisen tilaston takana ihminen. Kyllä, toistaiseksi ainakin vielä on. Älä nyt rupea robotteja maalaamaan, ei, ei niitä nyt ole vielä tulossa. Toimitsija ja tuomari Enna Pohakka meillä siis studio studiovieraana, ja nyt toki halutaan tähän toimitsija tuomari väkeen lisää porukkaa, ei muuta kuin mukaan, ja eihän nyt tarvitse olla mikään mikkeliläinen. Ei tarvitse, että kyllä. Lähipaikakunniltakin otetaan ehdottomasti mukaan. Ja se oli todellakin, Mikkeli Jäkikutomari Täry ja peruskurssi käynnistyy 60. Että kuinka usein näitä kursseja on vuodessa? No niitä on tarvittaessa. Sit kun tulee halukkaita, niin niitä järjestää niitä kursseja sitten sen mukaan. Sekin onnistuu, että tämä ei ole nyt ainoa päivämäärä tänä vuonna. Ei ole, että jos et sinä päivänä pääse, niin ei tarvitse huolestua viestiä, vaan niin sitten kyllä järjestetään joku toinen. Ansip.loponen, mjite.fi. Toimitsi ja tuomari, pienna puhakka, mikä on ollut mielen painovirta? kokemus sulla jääkiekon saralla tässä hommassa. Olisiko se Puolan reissu ollut aika tiukka? No kyllähän nuo ulkomaareissut on tosi mukavia kokonaisuudessa ja sitten pääsin tässä pari-kolme vuotta sitten täällä Mikkelissä viheltää Suomi-Ruotsi naisten maaotteluun. Se oli sellainen, paljon tuttuja katsomassa, niin se oli sellainen yks, yksittäinen peli, mikä on jäänyt mieleen. Myös mukava kokemus. Ja Liikapelissähän sä oot ollut jo toimittajana mukana. millas tuomarina? <tos> no, katsotaan sitä sitten tulevaisuudessa. Onko Liikassa yhtään mimmi-tuomaria? Ei ole ollut, että... Suomessa korkeammalla sarjatasolla taitaa olla toi suomi missä on naistuomareita ollut. Nyt mä oon nähnyt niin aika paljon teis, teilläkin naisia mukana. Joo, se on kyllä mukava ollut huomata, että on naisia mukana. Et toki sitten tuolla ihan tuomarina ne fyysiset vaatimukset miesten ja naisten välillä on, on eroja siinä ja vauhti on kovaa, niin senkin mukaan sitten pitää sitä tasoa katsoa, mihin naiset menee. Tällaistakin uraputkea on tarjolla täällä meillä Etelä-Savossa. Kiitos enna ja mahtavia pelejä sulle ja loistavia viisaita tuomarointeja ja, ja tota, hyvä syksyä. No niin, kiitos paljon.